Det här är ett poddradioprogram från Ekot Granskar med den bästa undersökande journalistiken från Ekots reporter. Alla våra prisbelönta granskningar finns i vår app Sveriges Radio Play. Ja, 24-åriga Johan Liljekvist dog efter ett våldsamt polisingripande i Göteborg förra året. Men trots hans skador och ögonvittnarnas berättelser har ingen ställt till svars för Johans död. Ekotts undersökande reportrar har granskat fallet och vi ska nu höra deras reportage. Han rullades in på britsen och då låg han på rygg och hade polis med sig och han hade handfängsel på sig. Han hade händerna bakom ryggen. Och så när Wagner stannade framför mig så säger jag, men han att han andas ju inte. Och så försökte man bli av med de här handfängslena så fort som möjligt. För de var ju klart i vägen. Johan dör böstra sjukhuset efter ett våldsamt polisingripande. I det här reportaget ska vi granska vad som egentligen hände den där natten och varför ingen har ställt till svars för Johans död. Och Vi kommer att avslöja de allvarliga luckorna i åklagarens utredning som helt friat de inblandade poliserna. Vi börjar berättelsen den 19 april förra året. Vi hade varit på en fest en bit härifrån. I en lokal i stan har Johan och många av hans vänner samlats för att fira några kompisars födelsedag. Under kvällen blev Johan osams med sin flickvän och stack iväg från festlokalen tillsammans med kompisen Kim. Vi träffades som sagt i Gamlestad och var ute och gick helt enkelt. Vi gick från Stan hit där vi står nu. Och Johan var väl lite upprörd. Det hade väl hänt lite, någon, eventuellt någon incident med hans flickvän. Tidigare på kvällen så gjorde det att han var lite uppstressad och lite irriterad. Så, att det, så vi tog oss hit i alla fall. När klockan är strax efter halv två på natten har Johan och Kim gått några kilometer. Kim sätter sig i en busskur och ringer efter en kompis som ska komma och hämta dem. Johan är fortfarande sur och irriterad efter bråket med sin tjej Och när han sparkar mot en parkerad bil passerar av en slump en polisbil och ser skadgörelsen. Polisen öppnar dörren och skriker stanna samtidigt som man nästan precis i samma tillfälle går ut och tar ut hunden. Och Johans reaktion i det läget var, eller jag upplevde som att han blev livrädd. Alltså. För, för hunden och Johan hoppar upp på ett biltak och polisen går på jävligt aggressivt alltså polisen borde ha läst av stämningen att backa jag lite här och ge honom utrymme att komma ner så gör han det istället för att fortsätta och hålla fram hunden och hunden står ju och skäller och mer eller mindre hoppar upp på huvudet lite grann och ingen vettig människa hade gått ner i det läget Mats, som har kommit till Landerigatan för att hämta Johan och Kim, blir vittne till polisingripandet. Polisen står och skriker utan Kom ner nu, det är det bäst för dig. Kom ner nu, ta fram pepparspray. Försöker rycka ner han. spruta peppaspray på han. Det finns tre poliser i området. De letar efter en försvunnen kvinna från ett äldreboende. Och de här poliserna blir snabbt inblandade i tumultet med Johan. De tre lyckas dra ner honom från biltaket och de hamnar sen på gatan med Johan under sig. Men sen är det något som går fel. Poliserna får inte på Johan handfängslet. I förhöret med de inblandade poliserna framgår att två av dem ligger på Johans överkropp och håller i hans armar. Den tredje polisen håller fast Johans ben i ett så kallat benlås. Samma, vi har ju tittat kallat på förstärkning för du börjar komma mer och mer polisbilar. Kommer en polisbil till där? Jag får ner Johan och försöker brotta ner. Han får på en handfängsel. Johan strättar emot. När det gått ungefär en kvart har poliserna fortfarande inte lyckats få på Johan handfängslet. De lärmar då på polisradion att de behöver hjälp. Att de inte klarar av situationen. Larmet går ut till alla poliser i tjänst i Göteborg och många uppfattar andropet som dramatiskt. Det kommer mer poliser. Fyra poliser är på han nu. De har fortfarande inte kontroll på han. De slår på Johan och slår han i mellanledet. De slår han i bakhuvudet med händerna med batongen. Ja, så småningom är de en hel hög med poliser på honom i alla fall. Att Det känns väldigt, väldigt fumligt att det kan vara upp till en sex personer som försöker att dra oss lite i honom. Och det känns inte alls som att eh, de har kontroll över situationen utan att det är mer våld och att de slår honom eh, med batong över knäna och sen eh, till och med knutnäverna. Att det var väldigt, väldigt grovt. Vad då någonstans? Vad slog de honom då? I bakhuvudet vet jag. I nacken. Eller mer i nacken. Med flera slag. Jag tror i sammanhanget kommer nio polisbilar att ha på en person. Jag tänkte någon jävla derbymatch. Är det Djurgården AIK eller Blåvitt AIK? Vad är det frågan om? Så mycket polis för vem person. Det är helt otroligt. Göteborgs polisens pikhet. –svarar också på larmet och kör mot Landrigatan för att hämta Johan. Men piketen kör fel och det finns ingen karta i bussen– –och GPSen fungerar inte, så det drar ut på tiden innan bussen kommer. Johan ligger kvar på gatan med poliser över sig. Under tiden har Tobias och Claes, som är bekanta med Johan– –också kommit till platsen. Det spelar liksom ingen roll vad Johan gör om han... Ligger still eller om han fäktar emot För de De sliter och drar åt alla håll alltså. Det var en eh, Poliskvinna då, då skrev de ju till henne Att ta tag i hans ben Och till svar så ropade hon tillbaka att Hur ska jag få tag i hans ben Det är ben överallt Och Det tycker jag Ger en liten bild av hur hur det faktiskt såg ut på platsen. Men vad tror du om Johan då? Varför liksom, liksom la han inte av? Vad tror du att han höll på för? Nej, jag tror att han, jag tror, jag tror att han var... Jag tror att han var rädd. Inget av det motståndet han gjorde... Eh, såg ut... Såg någonsin ut att... Eh, vara riktat egentligen varken mot en enskild polis... Eller mot polisen överhuvudtaget. Utan det såg mer ut som att man bara... I panik försöker att... Eh, ta sig därifrån. Och med alla dem ovanpå sig jag kan ju tänka mig att han hade svårt att andas. I samma veva så kommer ju eh, piketen, piketstyrkan och eh, väven Och kliver ut som mest överlägsnaste i hela världen och liksom bara lyfter upp han som ett byte. Klas som försöker ta reda på vart polisen ska köra, får beskedet att Johan ska till fyllesellen på Aminogatan i Möndal. Det är fyra poliser som tar honom, två i armarna, två i benen, magen ner, ansikten ner. De lägger in honom i, på mitten av bilen. De slänger in honom där. Sen säger de att, att han ska till, till nykteringsenheten på Aminogatan. Vad tänkte du då, Nej, jag att vi åker och hämtar honom den. ja, på morgonen. Johan kommer aldrig till fylleställen på Aminogatan. Istället hamnar han på akuten. Och så, så kom patienten in här och sa men han andas ju inte. Vi får se till att få av handfängslet- Sjuksköterskan Marie-Louise Karlsson jobbade den natten. Han hade ju även ett hjärtstillestånd då när man fick kopplat upp honom och man fick se och känna efter och så. Efter sex dagar i respirator utan att vakna upp död förklaras Johan av läkarna på Östra sjukhuset. Johans pappa Bengt Liljekvist. Det, det, det, det stämmer inte riktigt för mig vad som hände i piketen det har vi väl aldrig fått veta kanske. Det mörknar utanför familjen Liljekvist villa. Runt köksbordet sitter Johans föräldrar och några av hans syskon och försöker förstå vad egentligen var som hände den där natten när Johan dog. Men är en kille och så alla dessa poliser. Det... de Ja, jag får, jag får inte ihop det. Okej, okay, de är ute på all jävla skit på nätter och helger och det är mord och pistoler och knivar och jag kan mycket väl förstå att det är en jävla jobb de har. Och att de ibland har i, i överkant. Det, ja. det förstår jag. Men man får ju dock inte gå så långt så att man... Går över, Går över gränserna. Det måste ju finnas, jag kan förstå frustrationen även hos dem när de hamnar på det ena hemskare än det andra. Men ändå så måste de vara så pass professionella som poliser i Sverige att man håller sig i schack. I somras blev utredningen klar som skulle svara på familjen Liljekvist alla frågor förundersökningen mot poliserna som ingrepp mot Johan var äntligen färdig och vice chefsåklagare Bolingren hade fattat sitt beslut i åtalsfrågan och efter 14 månaders arbete var det en lättad åklagare alla trådar som man sa hade följts upp i utredningen inga spår hade lämnats outredda. vittnen och framförallt alla poliser hade förhörts grundligt men det här –stämmer inte alls. Vi återkommer till det senare i reportaget. I tidningarna kunde Johans familj läsa– –att åklagaren Bolinger lagt ner förundersökningen mot poliserna. Det våld polisen använt var försvarligt enligt åklagaren– i artiklar och nyhetsinslag framgick också att Johan hade drogen LSD i blodet och att han hade en förträngande åderförkalkning i en av hjärtats pulsådror. Johans storebror Mika Liljekvist. På något sätt så känns det som att han var ute efter att ja, måla upp någon bild av Johan. som. Eh, man försöker svartmåla på något sätt. Det blir det här första intrycket. Johan dör inte av sin LSD-påverkan. Inte heller av kärlförträngningen. Enligt rättsläkaren innebar den förändringen i kärlet inget annat än att det fanns en risk att Johan skulle få en hjärtinfarkt om så sådär 25 år. Det som istället dödar Johan är polisens ingripande. Det slår rättsläkaren fast. I obduktionsprotokollet står det, citat, att dödsfallet har haft samband med polisens ingripande. Odan Berkovits är överläkare på rättsmedicin i Göteborg och den som obducerade Johan. Det finns ett klart samband mellan... Mellan omhändertagandet och själva dödsfallet. Det är min bedömning i Johans fall. Polisingripande i sig, det vill att han hade inget annat tillstånd och ingen annan sjukdom. Den rättsmedicinska undersökningen visade att Johan fick hjärtstillestånd och andningstillestånd på grund av polisens ingripande. De tryckte ner Johan mot gatan så att han helt enkelt inte kunde andas. I Johans fall så är hindret bestått med av att man har i eh, ihop brästkorgen. Rättsläkaren slår fast att Johans död har samband med polisingripandet. Trots det lägger alltså åklagaren ner utredningen. Mikael Liljekvist säger att han inte får ihop det här. Det finns ju svart på vitt att Johans död har samband med polisingripandet. Så vad sätter man gränsen för vad som är rätt och vad som är fel? Vad kan bli mer fel när någon dör? Ja. Finns, finns det ytterligare ett steg? Vad är nästa steg? Vad, eller dör man så eller, då är man ju död. Vad, vad, det kan ju inte bli värre. Ja. Erik Nord är chef för länsordningspolisen i Göteborg. Och vi frågar honom om han tycker att någon polis gjorde något fel när Johan dog. Nej, jag tycker inte det. Jag ser inte av det materialet jag har tittat på att, att det är någon polisman som har gjort fel. Däremot så kanske vi ska vara, ta till oss av det här och konstatera att är det nu som så att man blir, att man blir, att, att dödsfallet är kopplat till ingripandet så måste vi fundera över hur ska vi hantera det här framtiden. Stanna Kom då! Kom då få! Kom Kom då! Kom då. Kom då. Ta den. Kom! Kom! Kom! Frys läget. Bra. Erik Nord säger nu att polisen ska lära sig av det här. Men det här borde de redan kunna. Polisen har i mer än tio år haft återkommande utbildningar om farliga grepp som orsakar syrebrist. Ni har, har nu fått ha på badarmen på gärningsmannen. Han ger sig inte. Han fortsätter och krånglar och han gapar och han skriker. Vi är på polishögskolan i Solna. Här lär sig blivande poliser hur de ska göra så kallade nedläggningar. Bland annat får de lära sig att det finns allvarliga risker för kvävning och hjärtstillestånd- om en person som ligger på mage utsätts för tryck över ryggen. Björn Jakobsson är ansvarig för utbildningen- Ja, det är ju känt nu sedan ganska många år tillbaka– –att det finns en förhöjd risk för olycksfall– –för att människor får andningssvårigheter– –att hjärtat inte orkar med en belastning– –om man blir liggande på magen med tryck på ryggen– –under ett utdraget tidsförlopp. Osmovallos död i samband med ett våldsamt polisingripande i Karlstad 1995– –startade debatten i Sverige om polisens farliga grepp. Från USA kom samtidigt forskning som visade att flera personer dött i samband med polisingripanden när de med våld lagts ner på mage och utsatts för tryck på ryggen. I en utredning som JIKO, Justitiekanslern gjorde på uppdrag av regeringen, granskades 17 svenska dödsfall. och Den gemensamma nämnaren var att personerna lagts ner på mage med tryck på ryggen. Så för tio år sedan ändrades instruktionerna i Sverige och polisen gav ut en ny handbok för hur greppen ska gå till. Idag känner alla poliser till de här allvarliga riskerna, säger Björn Jakobsson. Alla poliser som har lämnat polisutbildningen de senaste 10-11 åren är högsta grad medvetna om den här problematiken. Och även äldre poliser är det för att det har varit... Olika former av utbildningsinsatser som har gjort. Så det här vet alla om. Alla poliser vet alltså om riskerna för kvävning när någon blir på magen med tryck över ryggen. då dör Johan just av ett sånt ingripande. Vi ringer upp åklagaren Bolingren för att höra varför han la ner utredningen mot poliserna. Bo har tidigare blivit intervjuad om Johans fall. Men nu vill han inte längre svara på några frågor. Jag kommenterar inte det annat än genom mitt beslut. Men vad är din slutsats? När utsätts han för det trycket som gör att han får de här syrebristen som han sedan dör jag, jag har inte mer liksom i bedömning att komma med än vad som du kan utläsa av mitt beslut. Och där så skriver du att det handlar om polisingripandet och transporten. Ja det får du titta i beslutet. Tittar man i beslutet så står det inget om när eller av vem johan utsattes för det tryck som dödade honom. I sitt beslut skriver åklagaren istället att polisens våld mot johan varit försvarligt. Det har inte att alla kända vittnen till ingripandet mot johan. Och de säger att polisen använde farliga grepp även sen Johan lugnat ner sig och hade handfängsel på sig. Med andra ord, borde inte våldet ha varit försvarligt då? Så här säger vittnet Mats. De sitter ungefär en fyra personer, poliser på han. Med knäna i ryggen och liksom trycker ner han verkligen i backen. Hur länge då? Säkert en kvart 20 minuter. Det tror jag nog. Och var hade de knäna då? I ryggen. Det är kvart 20 minuter. Ja. Sluta. Byt dig framåt. Jag har gjort det. Släpp. Lägg dig ner. Släpp. Släpp. Ja, ta fram. Och lägger nu ner honom på mage. Från det läget, ta kontrollgrepp. På med fängslen där. Några så de inte äter så längre in. I polisens handbok står att handfängslade personer inte ska le kvar på mage. Det ökar risken för kvävning. Och risken ökar ytterligare om den gripna ligger på mage med händerna på ryggen med tryck på överkroppen. Därför faller poliser lära sig att så fort som möjligt få upp gripna personer till stående så, nu eller sittande ställning. När den är spärrad så tar ni tag om vad du och lyfter upp honom till stående. Upp och stå! Jag tror att de poliserna som ingrepp i det här fallet, de missade nog den lektionen. De, de låg på honom. Det var, det var all vikt på honom. Det är inte bara vittnerna som exempelvis Tobias som vi hörde nyss- som gör gällande att poliserna gör tvärt emot vad som står i handboken. Det här framgår till och med i förhören med de inblandade poliserna själva. I den nedlagda utredningen berättar de att Johan är lugn när hon kommer till platsen- men att flera kollegor ändå ligger kvar och trycker ner honom mot gatan. Polisernas citat är inlästa med andra röster- han ligger på magen och har händerna uppbundna bakom ryggen. Kollegorna, de bara håller, de trycker ner honom. Det tar lång tid innan vi kommer fram och när vi väl är framme ligger en misstänkt bojad på marken. Allting är lugnt när vi kommer fram. Han är helt lugn hela tiden. När vi kom fram då är allting ganska lugnt. Den aktuella personen var i princip helt stilla har jag för mig. Det var inget tumult egentligen utan de låg på honom och hade väl som sagt handfängsel på honom. Hade poliserna rest upp Johan som handboken säger skulle hans andning ha förbättrats, säger rättsläkaren Adam Barkovic. Möjligheterna att andas fritt och... På det sättet få fritt tillgång till det var, var ytterst, ytterst begränsad. När man hade fått på Johan Handfängslet så beskriver vittnen att man ändå låg och höll fast honom mm. på mage med det här benlåset. Mm, mm. Har det någon betydelse i sammanhanget? Ja, självklart. När piketens skeva buss kommit till Landerigatan för att hämta Johan har han legat på gatan med poliser över sig i nästan 30 minuter. I förhören med piketpoliserna framgår det att Johan nu är i dåligt skick. Ändå bestämmer sig även piketen för att bryta mot handboken. På 90-talet skedde det flera uppmärksammade dödsfall i anslutning till transporter av frihetsberövade personer. Det finns därför nu mer detaljerade bilder av hur våldsamma personer ska sitta i en buss. De ska alltså inte ligga ner på golvet, vilket var vanligt för 15 år sedan. Johan, som nu är långt ifrån våldsam, hamnar ändå på golvet i piketbussen. Vi lastade in honom på mage bussen. Han var handfängslad på ryggen. Han var medtagen och vi fick inget motstånd överhuvudtaget utan vi bara lastar in honom. När Johan ligger på golvet i bussen ser de hur dålig han är. De bestämmer sig för att inte köra till fyllecellen som de diskuterat- utan istället mot sjukhuset. Han blev helt lugn och stilla och när han blev det försökte jag ju se- om jag kunde få liv i han då, se om han reagerade på smärta- och det gjorde han inte. Den polis som sitter närmast ser hur Johan blir medvetslös. Men ingen gör något. Ingen av poliserna vänder på honom. Ingen tar bort handfängslet. Ingen startar återupplivning. I upp till tre minuter ligger han på golvet i piketbussen det enda poliserna gör under de här tre minuterna är att nypa Johan i armen för att se om han reagerar på smärta. Och det hade betydelse att polisen inte tog bort handfängslet säger Adam Berkovich. Naturligtvis ju snabbare desto bättre alltså framförallt borde man ingripa och, och ta bort handfängslet och, och påbörja med, med, med återupplevning. Det är liksom han är fortfarande med handfängslet på, på Erik Nord, chefen för länsordningspolisen i Göteborg som alltså tycker att ingen gjorde något fel när Johan dog säger att han inte kan svara på varför Johan lades ner på golvet i paketbussen med händerna på ryggen. Ja, Det vet inte jag det framgår inte riktigt här. Jag har inte ställt frågan så precis till dem. Men jag tror mig kunna se av avhandlingarna och det som är beskrivet att det har varit ett sånt oerhört våldsamt ingripande. Att de vill ha kontroll över dem när de kör in honom. Det finns ju instruktioner här. Här finns ju till och med en bild. Placering av våldsam person i buss. Mm. Den där personen som du ser ligger ju inte på golvet med handfängsel på ryggen. Nej. Tryck personen mot något av hörnen på baksatt. Ja. Det, det är ju ett alternativ att göra som, som Rikspolistyrelsen föreslår här. Men det är inte heltäckande. Det är Och bäst... den killen Johan var inte ens våldsam i det här tillfället. Läggs han, på på han läggs in i bussen på magen. Ja. Mm. Är det bra då? Ja, alltså, I efterhand så kan vi konstatera att det är alltid dåligt när någon dör vid ett polisingripande. Det står ju också i de här instruktionerna från Rikspolistyrelsen- att när en person eh, visar tecken på kvävning eller cirkulationskollaps så ska man omedelbart lossa på handfängsel. Varför gjorde man inte det. Alltså, jag, jag, jag vet inte. Alltså, de bedömningarna som gjordes, vi kan konstatera att vi har en, en polisman med i den bussen som transporterar in honom som är eh, sjukvårdsutbildad långt utöver vad vanliga polismän är. Men, gör inte så han, han, är nej, men han sitter och har kontroll över honom. Han gör väl bedömningen över att det han gör där är tillfyllest. Den polisen som du pratar om också säger att Johan blev helt stilla på maget två till tre minuter innan de kom fram till sjukhuset. Det är en ganska lång tid. Ändå tar man inte av hantfängslet. Nej, men det, jag, jag kan inte svara på det. Jag var inte med i bussen. Så att de inte läste denna handboken? Mm. För då hade Johan levt idag. här står ju hur man läser här. Kvävning, cirkulationskollaps kan inträffa när en person under utsträckt tidsförlopp ligger ner- om något eller något av de nedanstående förhållande råder. Bah, bah, bah. Jag menar, det... det står ju klockrent inte i. Det är ju helt otroligt. Man gör tvärtom mot vad man ska göra- och ändå får man, får man ingen bestraffning för det. När det är inte ens en reprimand eller en tillsägelse. I somras var ju Bolingren en lättad åklagare- när han efter 14 månaders utredning kunde avsluta förundersökningen mot poliserna. Alla trådar hade ju följts upp, som man sa. Och framförallt, alla poliser hade förhörts. Men det här var inte sant. Vår granskning visar att det finns fler poliser som varit inblandade i ingripandet. Och det är de poliser som tryckte mot Johans överkropp när han låg ner på gatan med handfängsel och inte gjorde motstånd. Då när han borde ha upp som handboken säger. Vilket kanske skulle ha räddat livet på honom. Men de här poliserna har helt friats från ansvar. De är nämligen borttappade i Bolingrens utredning. Vi ringer upp vicechefsåklagare Bolingren igen. Och den här gången svarar han på våra frågor. Uh, där... Är... Kan jag väl medge att där kan jag ha hamnat gallet? Mm. När jag pratar med den polisen som ni tror att är den första på platsen så säger han ja men jag sa att det var många poliser på plats. Mm, mm. Ändå har ni inte gått vidare på det. Det är ju en sån uppgift som, som jag naturligtvis då kanske får anledning att titta på nu. Läs man i de här förhören också så finns det ju en namngiven polis som ni inte går vidare med som sägs ska vara inblandad i, i handgemänget. Det är helt riktigt. Där finns ytterligare ett namn. En sådan uppgift som man kanske borde behålla aktivt i minnet kan hamna i något faktum. Man tycker att det här kommer jag återkomma till och så tappas det bort av någon anledning. Men det, det, jag ska titta på det igen. Men hur kan du mena att våldet var proportionellt när det finns många vittnen och även bland poliserna själva säger att Johan var lugn, han gjorde ingen motstånd, han var inte aggressiv. Ändå ligger man och trycker fast honom mot gatan helt i strid med den här handboken som skapar den här syrebristen. Hur jag kan det får, vara proportionellt? Jag får, jag får hänvisa att det är beslutet som är fattat. Fast där specificerar du inte vad det handlar om, hur du har resonerat då? Jag får, får, det är det, det, det beslutet jag har tagit och. Jag är inte beredd att ytterligare utveckla det. Men nu kan du komma till beslutet att våldet är proportionellt när du inte har förhört alla poliser som var inblandade? Ja, man, man förhör så många till man anser att man har en bild av vad som har inträffat och så fattar man det beslutet. Och nu ska jag ta en titt på det igen och så får vi se om, om det, det här leder till något, något annat ställningstagande så småningom. Vi hade pratat om att göra mycket grejer ihop som, inte, ja, som tyvärr inte blev av nu. Det är svårt att förklara men det är det. han var glad. Han lekte och levde och hade sig och tyckte det var roligt att leva. Och det, och det här reportaget det var gjort av Bo Göran Bodin och Daniel Velasco. Det här det är Studio 1 i P1 och det handlar om vad som hände när... 24. Så till vår granskning av polisingripandet som ledde till att en 24-årig man dog för ett och ett halvt år sedan. Det dröjde mer än ett halvår innan Göteborgs polisens internutredare förhörde någon av de inblandade poliserna. Och flera poliser förhördes inte förrän efter elva månader. Den döde Johan Lillekvists mamma, Anna Lillekvist, är mycket kritisk. Hade jag velat veta vad som hade hänt vid ett enstaka tillfälle så hade jag ju frågat de personerna med en gång för det är ju då man har minne av vad som har hänt. Johan Liljeqvist blev 24 år. I april förra året dog han i samband med ett våldsamt polisingripande i Göteborg. Rättsläkaren har slagit fast att Johans död har samband med polisens ingripande. Ändå har ingen polis åtalats. I ett i går rapporterar vi om allvarliga luckor i förundersökningen mot poliserna. Bland annat hade åklagaren missat att förhöra flera av de poliser som höll fast Johan med ett dokumenterat farligt grepp. Och de förhör som ändå skedde med inblandade poliser ägde alltså rum lång tid efter ingripandet. Då har vissa av poliserna svårt att komma ihåg exakt vad som hände. Det framgår av utskrifter av förhören. Det var Bollingren som var förundersökningsledare i fallet. Det, det är naturligtvis önskvärt att allting sker så fort som möjligt men det, det drar ut på tiden och i detta fallet så är, min, är det väl så att uh, det, det gick en tid innan man hade det rättsmedicinska utlåtandet klart. Ja, men sen går det ju ett halvår till. Ja, de, jag har ingen, kan inte kommentera de tidsuppgifterna, jag har dem inte framför mig. Annika Noré är docent i straffrätt vid Stockholms universitet och hon säger att det finns särskilda krav på såna här utredningar. Europa, domstolen har ju sagt att just när det handlar om dödsfall vid polisingripande så ska mycket höga krav ställas på utredningarna. I princip så ska man väcka åtal. Man måste utreda det här väldigt, väldigt noggrant. Annika Doré, docent i straffrätt vid Stockholms universitet, reportrar Bo Göran Bodin och Daniel Velasco. Åklagaren i fallet säger att han ska titta på utredningen igen och efter ekot så hör ni alltså en debatt om frågan om polisen ska utreda sig själva eller inte. Så ska vi fortsätta granskningen av Johan Liljekvists död i Göteborg förra året i samband med ett polisingripande. Det kommer mer kritik mot polisutredningen idag. Internutredarna ska ha varit mer intresserade av offret än av de poliser som man egentligen skulle utreda. Dennis Tölborg är professor i rättsvetenskap och han har gått igenom polisens förundersökning och tekot. Det är tendensiöst och insinuant. Alltså. att Man har alltså valt att lyfta fram saker och ting i både åklagarbeslutet och i förhören som saknar varje form av relevans. Polisens internutredare ska egentligen utreda om hans kollegor gjort något brottsligt. Men istället styr han i flera fall in förhören med vittnerna till att handla om Johan Liljekvists bakgrund och vad Johan och hans kompisar var för typ av människor- Bland annat frågar han till synes helt apropå om Johan hade koppling till MC-gäng. Utskriften av polisförhöret med ett vittne är inläst med andra röster. Du, det här kompisgänget som ni var, finns det någon anknytning till, till något MC-gäng? Inte vad jag vet. Inte vad du vet? Nej. Men det finns ingen, nu ska jag säga, det finns ingen inriktning på det här kompisskapet. Vad är det för typ av kompisar? Förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår inte vad du menar. Mika Lillekvist är bror till Johan. Ja, jag vet inte vad det har för relevans till uh, utredningen. Men var Johan med något ens i? Nej, han måste ens med, med något mopp 24-årig Johan Lillekvist dog av syrebrist i samband med polisens ingripande efter att han sparkat på en bil. Trots att det finns stora luckor i polisens nedlagda förundersökning tycker Dennis Tölborg att det är uppenbart att flera poliser borde ha åtalats för Johans död. Det är förstås att det är uteslutet att, att, att åtalet inte skulle väckts om det inte handlade om poliser inom den egna organisationer. Dennis Töldborg, professor i rättsvetenskap. Ekot har sökt polisens internutredare för en kommentar men vi har inte lyckats nå dem. Reportrar Bo Göran Bodin och Daniel Velasco. Det kommer fler uppgifter i fallet med polisingripandet som ledde till 24-årige Johan Liljekvists död. Polisens interna utredare har dolt flera av hans skador både för familjen och för medierna efter det våldsamma ingripandet som skedde förra året. Det här framgår av tidigare sekretessbelagda handlingar som Ekot har läst. Dennis Tölborg är professor i rättsvetenskap. När man tittar på... Det som offentliggörs då ur, ur förundersökningen och så vidare så kan man ju se att just sådana avsnitt har man då alltså valt att mörka. Och det, det är ju oerhört anmärkningsvärt alltså. Det är oerhört anmärkningsvärt. Johan Liljikvist död har samband med polisens ingripande. Det har rättsläkaren konstaterat. Ändå har ingen polis åtalats. I somras när förundersökningen mot polisen har lagts ner lämnades den nedlagda utredningen ut till journalister och joans familj. Men delar av förundersökningen hade tagits bort. Bland annat hade flera av rättsläkarens fynd målats över av polisen. När nu Ekot fått tillgång till tidigare sekretessbelagda handlingar framgår att polisen dolde flera av Johans skador i de papper som lämnades ut till familjen och media. I originalhandlingarna framgår bland annat att Johan hade ett stort antal blödningar på kroppen. Han hade skador på bröstkorgen från batongslag. Och rättsläkaren hade hittat blödningar i ögonen som kommit när polisen tryckte ner Johan så hårt mot gatan att blodet inte kunde rinna tillbaka till bröstkorgen. Göteborgspolisen har alltså strykit över skador som kommit från polisingripandet. Men samtidigt har polis och åklagare offentliggjort fynd från abduktionen som inte alls hade något med Johans död att göra. De här hjärt- och kärlförträngningarna som ju läkarna säger inte har något som helst betydelse. Det är bara ett sätt att vara fullständig i utredningen. Det lyfter man fram och därmed så insinuerar man ju att bakgrunden till dödsfallet är någonting helt annat än det som rättsläkaren har påstått. Den internutredare på Göteborgspolisen som jobbat med Johans fall vill inte kommentera det här. Jag tar inte det ännu, det får du ursäkta, men det är våra beslut och mitt beslut. Fast jag skulle vilja veta varför ni ändå inte... Men du hör vad jag säger, jag gör inte det nu. nu får du respektera vad jag säger. Polisens utredare Lars Göran Berglund reportrar Bo Göran Bodin och Daniel Velasco. Och igår blev det klart att det kommer att bli en ny förundersökning efter att Ekot har granskat det här fallet. Och här är Lunds Ekot. Polis och åklagare vilseledde anhöriga till 24-åringen som dog efter polisvåld. Ja, anhöriga blev förda bakom ljuset efter Johan Lillikvist död i samband med polisingripade i Göteborg förra året. Polisens utredare ströck över vissa delar i abduktionsprotokollet som visade på skador från polisens våld. Det här visar sekretessbelagda originalhandlingar som Ekot har läst. Johans mamma Anna Lillikvist och hans bror Mika Lillikvist har först nu fått reda på vilka skador Johan fick. Jag kan inte ens föreställa mig hur Johan har känt när han har legat där. och blivit utsatt för allt detta. Man mår inte bra helt enkelt. Man mår skit man får höra sånt här och läsa. Bitarna börjar mer och mer att falla på plats. I ett sånt här samhälle vill man inte bo i. Det här är inte Sverige eller Norden eller Europa. Det, här är, det känns som att man läser om något annat land. I somras fick de anhöriga ta del av polisens nedlagda förundersökning och rättsläkarens bedömning. Men hela obduktionsprotokollet fick de aldrig se. Polisen hade tagit bort delar som visade på skador Johan fått av polisens våld. När nu Eko fått tillgång till tidigare sekretessbelagda handlingar framgår att Johan hade ett stort antal blödningar. Han hade skador på bröstkorgen från batongslag och blödningar i ögonen som kommit när polisen tryckte ner honom så hårt mot gatan att blodet inte kunde rinna tillbaka. De här skadorna är alltså nya uppgifter för de anhöriga. Det, det är ju helt offfallbart att vi inte har samma utgångspunkt när vi läser en förundersökning: att allting inte finns med. Det är inte klokt. Så att det är klart att han har försökt att mörka det. det, det han har rent ut sagt mörkat. När åklagare Bolingren gav beskedet till familjen att förundersökningen mot poliserna skulle läggas ner sa han bland annat att Johan hade ett hjärtfel och att han hade LSD i blodet. De tolkade samtalet som att det hade betydelse för att Johan dog. Men abduktionen hade alltså visat att det var polisingripandet som orsakade Johans död. Åklagare Bolingren vill inte kommentera vad som sades på mötet med familjen. Du Vid det här mötet med, med de anhöriga som du hade... Så tog det vill du... jag inte kommentera. Men sa du det då? Eller? Tog du upp det där med hjärtsvälförändring? Jag, jag har ingen kommentar innehållet i det mötet. Bolingren vill heller inte svara på frågor om varför han i sitt beslut som skickades ut till media skrev att Johan hade ett hjärtfel. Trots att det var polisingripandet som orsakat dödsfallet. Jag skriver ner de uppgifterna som jag bedömer ska ingå i det beslutet och sen får man ju ha synpunkter på det. som tar. Men då tyckte du till exempel inte de här batongslagen eller slagen från knytnäva var tillräckligt intressant för att få plats i beslutet? Då, eller? Nej jag har fattat det beslutet och det har det innehållet. Det kan man granska och det kan man vara kritisk mot. Jag försöker göra mitt arbete.